xa eh, temos comunicazón con Baldoviño. Bueno, ti estás en Valdoviño non? Si, sí, eu estuve en Baldoviño eh, na zona de San Miguel, en Aviño, eh, parroquia de, de Baldoviño e ora mismo aquí seguimos sin luz. Esta vai a ser a séptima noite que os vexinhos pasen sin luz. En alguns casos tamén sin agua e, por suposto, sin calefación. Bueno, teño aquí comigo nos tú a dos compañeros de Radio filispin a Miguel e a Iago, do programa O Recuncho, que nos van a acompañar durante esta pequena conversa con, con esta veciña de, de Valdobiño. Uh -huh. Hola, que tal? Moi boas. Moi boas. Bueno, pois pues, eh, ti eh, vives nunha zona que non dentro do que cabe non é tan problemática, non? vamos a ver, eh, non é na, na zona desde que, cha, da, de, da que chamo eh, eh, non é ninguna parroquia de Valdopiño é en Valdopiño mismo é eh, nunha carretera general a carretera que une Xuvia eh, con Valdopiño é eh, a carretera comarcal 5404 é eh, decir non é ninguna carretera secundaria nin é unha zona rural aislada e eh, ahora mismo Como xa digo, esta é a séptima noite que os vexinhos van a pasar sin luz. Oxe, ás 3 da tarde estiveron eh, os operarios de Genosa eixaron un, un grupo electrógeno un, un generador pero ninguém veio a, a conectarlo. Eh, ao longo de toda a tarde estivemos poniéndonos en contacto con Genosa e eh, nos siguen dicindo o mismo que, que todos estos días que se vaya a arranxar o problema ahora mismo a xoito de media pasou por aquí unha cuadrilla eh, os veciños desesperados eh, apararon resulta que eran unos traballadores que vinieron desde Toledo e que eles ahora mismo voluntariamente porque non tiñan que estar traballando en esta zona, están cos os veciños intentando instalar este generador a ver si esta noite se pode dar a, se pode ter suministro Eh, os veciños están completamente indignados. Eh, nos sentimos eh, abandonados. Eh, esta situación se lle comunicou ao concello. Eh, o concello di que non é responsabilidade deles, que é de Fenosa. e eh, eh, os datos que estamos vendo eh, todos os días na prensa que non sabí que está prácticamente arranxado e os datos que están dando son totalmente falsos non teñen nada que ver co, coa realidade Mire, e como é a situación agora mesmo do colexio Atios de Valdoviño? O sea, e... se están dando clases con normalidade? Eu, pois non o sei, o desconheço Eu creo que sí, porque eh, o Luz en eh, outras zonas de Valdobiño, concretamente no colexio e no centro de saúde Eh, se instalaron generadores. Uh -huh. O problema que que houve é que esos generadores, bueno, funcionan con gasóleo. Entonces, fue nos os instalou, pero ninguém eh a reponer. Entonces, instalaron o luz eh la tarde, pero martes pola mañá non encontraron o suministro. Vinieron a, trabesa repostaron o o, o martes, pero miércoles volveu a quedar sin suministro otra vez. Desconheixo calé a situación das outras, eh, das outras parroquias Porque no, no Concello, non? Que principio que a administración que está así máis cerca, non? Dos ciudadanos eh, Non vemos que haxa ningún tipo de coordinación De feito non, eh, non se instalou, non hai ninguén Non hai ningunha cabeza visible, non? Que, que intente coordinar todo eh, este caos que hai ...ninguén se puso en contacto con la asociación de vecinos... ...en concreto para esta zona... ...y entonces ya digo, es decir... ...la eh, asociación que se están haciendo... Eh, ...a nivel de asociación de vecinos... ...directamente con FENOSA. Podríamos decir luego que bueno... ...que dentro que cabe a tu situación en particular... ...a tu familia... ...porque terás nenos, ¿no? Eh, ...todo eso, ¿no? pequeños ¿no? ...igual, ¿no? Sí, sí, bueno, aquí... Eh, ...os de Palamaña eh, representantes de la asociación de, ve de vecinos... volverán a falar con la alcaldesa... Eh, hai xente con menos pequenos, sin concreto, hai tamén xente de avanza de edad eh, que está enferma e que está conectada a respiradores eléctricos. Entón, é dicir, xa que vemos que hai unha descoordinación total entre asunta, eh, a xunta, os concellos conselhos, a conselhería de industria, eh, creemos que o, o conselho que o que temos aquí ao lado era que, que de forma fa hacerse cargo. Entonces en ese sentido, pues, se senten, nos sentimos bastante abandonados Claro, comentábamos que, en certo modo, abusaba a situación que das casas que están pretiño do centro de saúde E do Concello, pois, pues, é un pouco privilexiada porque xa tedes, digamos, o carón ese generadores eléctricos, sí, ¿no? eses grupos sí. electróxenos, non? Sí. As parroquias máis alonxanas que non teñen esa fortuna de estar dentro de, de ese ámbito, digamos, máis urbano eh, Mesmo coa auga están tendo problemas, non? Coas bombas Si, sí, pero é eh, ta, es que tampouco son parroquias tan alonceadas É es dicir, estamos falando de unha carretera general e eh, Donde hai máis de 300 veciños e eh, Que están a 3 kilómetros do, do núcleo urbano, do Concello É dicir, non son carreteras eh, secundarias Como é a situación eh. agora mesmo neses, neses sitios? Non teñen auga ou como é? Pois nesa zona, é dicir, non, non hai luz Hai moita xente que non ten auga E por suposto non teñen calexación entoncesiciaban eh, sete días. e decir ao, ahora mismo, ahora mismo, eh, como se digo, nestapa zona de, de San Miguel, tres lómetros do concello, hai unha patrulla de, de Fosa que ves de Toledo que estos señores voluntariamente ó ver a desesperación dos veciños se pusieron a traballar ahora a foipe media. Non porque ninguén sabe de Fenosalle se encargara ir a reparar aí, Sinón eles voluntariamente están os vexinhos traballando con eles. É dicir, porque a día de hoxe, é dicir, as liñas están caídas, hai árboles caídos, e sete días despois, é dicir, é imposible, se si esos árboles non se retiran, non se pode restablecer o suministro, porque as liñas están tendidas. É máis, é increíble... O sea, falar a unha semana vista non do, do, sí. do, do Gran Temporal cando hoxe mesmo, como sabemos pois de novo volve a estar a provincia da Coruña Dañeta. en alerta Laranxa la claro. estás a falar que esta noite van a haber ventos de 100-120 km por hora e que incluso claro. moitas zonas que puderon estar dañadas nese momento poden volver a a sufrir uns daños, non, digo que aquí en concreto en esta zona, e xa digo, xa non é como decía é, o director de Fenosa, non, que quedan que bueno, que en Galicia a población está muy non, moi dispersa, entonces que claro que non se pode chegar a, a todas as corredoiras, quero decir, estou falando 3 km do concello, é decir, non carretera general. É unha carretera comarcal, é dicir, non é xa non se que claro, pode ser a situación non das casas Pois é que están o mellor un pouco máis alonceadas É dicir, sete días despois, é dicir, están os mismos árboles caídos que estaban o sábado pola mañá. É dicir, ninguén da xuntabeu, nin a consellería non se fai cargo eh, En Xenos hai unha total eh, falta de previsión, de organización Porque como volvo a repetir, é dicir De, eh, ahí, se nos atén es, contratado Con moitas empresas non. Entonces eh, ás tres da tarde Unha destas empresas deixou un generador, Pero non houbo ninguén que viñera a conectarlo É es dicir, eso non o poden facer os vexinos E entón, se a digo E ora, voluntariamente Outra patrulla que pasaba por ali De outra empresa Pois, a ver os vexinos que estaban ali desesperados E que seguían a oscuras veron, Viron este cuadro E están intentando conectarlo Cando son á sulta e media, nove Porque eso, así te se aleva una semana y, como repito, en muchas casas sin agua, sin agua y sin calefación Sendo así, parece una broma a verbas de, no sé si onte o on tonte, un dos cefes dos cefazos de de FENOSA saían os medios dicindo pois que eles facían todo o que podían e incluso que se sentía moi orgulloso do, do traballo que están facendo Eu creo que, eu, que o que estamos vendo aquí no día a día é que só que, que hai unha falta de organización e de previsión, porque hai en moitos casos, que, en moitos sitios que se pusieron generadores, pero esos generadores hai que ter un mantemento porque é decir no momento en que se acaba o gasolio ese generador deixa de funcionar e iso pasou aquí no centro de saúde E noutros casos, é dicir, que xa se colocaron. E neste caso, en concreto, é decir se colocou e non peguen ben a poñarlo en funcionamiento. Entonces eu creo que, por un lado, é decir, a xunta, é xunto do mando dos concellos e nos concellos bueno, concreto, en este concello creemos que non, vamos, que non está a altura da, das circunstancias, non, é dicir, os vexinos, o consello que é que temos ao lado, non? Porque non, non podemos ir eh, a reclamar, non, a consellería, a reclamación se abrirán despois. Creemos que o que hai que facer agora É es establecer este suministro E que aparte que é increíble Que despois dunha de semana se igual Desde logo que se terá que plantear Feno, sei o que comentaba o compañero André Antes da, da conversa telefónica O asunto de que non podemos ter O que son tantos árbores preto Dos tendidos claro. eléticos Das torretas de alta tensión Porque unha vez que sucede algo como isto Pois pues se vai se vai claro. o carallo Todo, media claro, valicia, verdade claro. que é así ¿no? Claro bueno, Dic, sí, dime, sí, sí. dime, sí. Comenta. Sí, no, no, no. Bueno, pues no, sí. Sí, eso, eso sí que es es así que eserto. O problema que hai é es que en moitas casos esos operarios eh, non poden restablecer esas líneas porque hai árboles por todos os lados. Pero bueno, entendemos que unha semana despois que eh, máis que tempo suficiente para que se para que se retiraran esos esos árbores, ¿non? Despois, non sei, sé, unha vez restablecido esto, pois pues xa verá que é de pura responsabilidades, ¿no? É decir se si de é cousa da xunta, se si é cousa de, de fenosa Pero creo que importante a día de hoxe é un servicio básico como é a luz Que en algúns casos leva e, É decir que a xente non teña tampouco a auga O prioritario é E estar unha semana sin, sin estes dois servicios, auga a auga e luz Nos tempos en que estamos Pois bueno, non, é que non, non, sei, non sei xa que se pode facer Bueno, pois moitas gracias, non sei se si queres comentar algunha cousa máis a veciña de Valdobiño Por la con... moña parte é eso mesmo, esperar que se arranxe pronto, pero claro, se levamos varios días con este asunto, e eh, que non sei, esperemos que este fin de semana pues, non teña máis problema. Solidariedade pola nosa banda Bueno, e dinos coméntanos eh, fin da esta pequena conversación eh, compañera eh, Si ¿sí? Coméntanos, xa para rematar esta conversación, calquer cousa que queras decir, para poñer no, pues, este desasuste pues, pues, total. Simplemente eso, que, os, que, que a gente se siente eso muy enfadada, muy indignada, porque non só ten que soportar esta situación, sino que despois ten que estar escoitando pues, nos medios de comunicación, eh, pues, eh, declaración, o presidente da xunta, os conselleiros, eh, pues, decindo que a situación que non é tan catastrófica, eh, como dixe o Mendes Romeo, que os servicios de emergencia que estuverán a altura das Ten que escoitar ao director de FENOSA dicindo, eh, como dixo Oxe, que só quedaban casos aiciados, é dicir, eh, as informacións que se están dando son completamente falsas, son completamente falsas. E despois de saberose precisamente que FENOSA gañou este ano pasado mil, un millón dos sí. mil euros, non? que sí, valerían, sí. probablemente, para soterrar moitas líñas sí, destes núcleos. Que, sí, e despois o máis eh, curioso que Dalicia, é que Galicia unha das comunidades que máis enerxía produce. Uh -huh. Dentro do, sí, do paradoso, sí, non? Sí. Exactamente, e que estemos sete, sete días, unha semana, sin enerxía, pois, pues bueno... Sí. Eh, é decir, esta é, é, é o día a día Bueno, pues Pero esta é a realidade Porque tivemos esta mañana ocasón De ouvir nos medios de comunicación convencionais Pois pues aos políticos, aos Voceros de Unión Fenosa Falar, e non ouvimos Pois pues, a voz da, da xente, dos afectados ¿no? Que como esta veciña de de Baldoviño pues nos chamaba e nos contaba o 29 de Sanero do ano 2009 as 9 menos 20 que o que está a pasar a, a cruda realidade, a día de hoxe neste momento non hai luz aquí Alton, logo de no seis, se días. seis días exactamente esta vai a ser a séptima noite xa. a séptima noite que pase a xente sin siendo. xa digo, estamos a, estamos a falar dunha zona que está 2 3 km do concello, eh? Non estamos a falar de zonas aílladas. Y a 10 15 km de Ferrol. Mm. Exactamente. Bueno, pois, pues... bueno, pois pues, moitas, eso moitas grazas por atender a nosa chamada, porque é o único medio que temos de, é decir, de que se nos faga, de que se nos pago ir a través dos, dos medios de comunicación. Por pues, moitas gracias a ti, e moi boas noites. Vale, vale, grazas, talogo. Talogo.